Серед цього пекла чужих звуків і голосів. Червоні, ніби криваві фески над темношкірими обличчями, роззолочені та обішані шнурами та різною сухозліткою куртки, строкаті білі, зелені чалми над сивими червоними бородами та палаючими диким блиском очима азіатів. Строкатість басаманів на каптанах і халатах, позолочений сап'ян дорогого чобота, і плетений з усаки личак полоненого москаля, зброя на золотих ланцюгах пашів і залізні кайдани на ногах і на руках, а часом і на горлів людей. Коні прикрашені шовком і златоглавом, і людські спини, не прикриті нічим, окрім рубців від нагаїв. Прекрасні, але сумні кипариси, і в затінку від них ці стогнучі голуби, які не схожі на їхніх голубів, на українських, як кепариси не схожі нелюбу, на рідну вербу в леваді. Все чуже, все приголомшуюче, страшне, розкішне, квітуче, розтяцковане, і все вороже і лихе, немиле цим самим блиском і розкішчю, і все гнітить цією яскравістю і блиском, стомлює слух і зір, вражає контрастом раю і пекла, шаленого безумного вдоволення, і такого ж безумного горя, якого не виплачеш, не викричеш, і жодного жіночого личка». А втім, ні, он воно, миле жіноче личко під кипарисом в затінку, і личко заплакане. Та це ж невольницький ринок. Козаки натрапили на невольницький ринок. Обсаджений навкруги розкішними пірамідальними тополями і стрункими темними гостроверхими, немов сумуючими кипарисами, що кидали рівні тіні в напрямку палючих променів південного сонця, Весь залитий яскравим світлом цього палючого світила, яке сяло діамантами в срібних струменях і бризках фонтанів, цей майдан, майдан сліз являв собою строкату картину, яку неможливо передати ніякими фарбами, бо тіні й барви, похмурі та яскраві весь час рухалися, мінилися. Саме була торговиця, огляд невольників і невольниць, показ їх якостей вихваляння їхньої сили, витривалості чи краси, балачка, крик, сміх, дикі звуки базарної татарської музики і серед усього цього тихий жіночий плач і така журлива мелодія невольницької канти. Козаки впізнали цю канту, цей знайомий їм з дитинства невольницький плач, під звуки і гіркі слова, якого вони плакали колись іще маленькими хлопчаками у себе на батьківщині. Біля ридаючої під кепарисом дівчини і напівголого гарного хлопчика стояли татари, і, показуючи на них пальцями, про щось палку сперечалися. А посеред Майдану, коло головного фонтана, на самому осонні, в страшному лахмітті, сидів старезний дід з линяною мисочкою на колінах, в якій лежав недоїдений огірок і шматок черствого хліба. Видно було, що дід був сліпий. Він тільки-но приселюдно пообідав огірком і поданим йому кимось шматком хліба, а потім, перехрестившись на схід сонця, почав пити з глечика воду, що її набрав якийсь засмаглий босоногий катарчук з басейну, та подав старцеві. Навколо нього, з'юрмавшись, стояли скуті подвоє і потроє невольники, які нещодавно пригнали на каторді вантаж з міста Козлова. Їх, наче волів, що сходили в ходку на сіллю, відробили своє Тепер вигнано було на кафський ринок для перепродажу з баришем, бо в кафі невольники були дорожчі, ніж у Козловій й Паторії. Скільки ж ви років тут у неволі, старче Божий? запитав жебрака один із невольників. Був тридцять літ у неволі, а тепер тридцять без року у великій пригоді, посміхнувся старий. Скільки ж вам, дідус, було років, коли вас татари забрали? На двадцятому році взяли. «А ви ж тоді не сліпі були?» «Ні, видющий був. А коли ж ви очі втратили?» «Перед самою волею», – знов посміхнувся старий. «А як же це так, дідусю?» «А так, як хотів я волі, то втік одного разу з галери, а мене впіймали та ще й в гірші кайдани закували. Я втік у друге. Ще гірше було. А як на тридцятому році втік у третє, мене впіймали і очі викололи. З того часу я й став вільний». Двадцять років носив воду, а коли став недужий та старий, вигнали мене, як собаку, геть з двору, і ось уже десятий рік, як я старцюю. Дивлячись на цю живу руїну, невольники сумно похитували головами. Кожному здавалось, що й на нього чекає така сама гірка доля. Сагайдачний та Олексій Попович слухали цю розмову, пропхавшись у натовп, і обох хвилювали свої думи.